die aardatmosfeer en haar neerslag. Op die derde van die tweede maand 1847. Dat die son begrypelikerwee slechts iets is wat die lig ondersteun, maar nie dit is wat die lig eindelijk selfs skenk nie, is makkelijk te verklaar uit die feit dat die son vooraf die licht uit die talloose sonne op haar glansende oppervlakte opneem, en dit dan, as sy verenigde licht, in die weie eterruim uitstraal. Die uitgestuurde, verenigde licht van die baie sterre ontmoet ook ooral die lichtstrale. Wat die rek van die sterre op die aarde val, verenig hulle self dan met hier die lichtstrale en val dan saam met hulle op die aarde. Daaruit bestaan die ondersteuning, want die zonlig alleen sou baie swak gewees het, as die licht van die sterre nie met haar sou saamwerk nie. Ook sou die licht van die maan alleen baie dof gewees het, as dit nie dier die zonlig ondersteun was nie. Soos dit op sy beerd, dier die sterrelig ondersteun word. Dat echter die een lig die ander licht kan ondersteun, word bewys dier verskillende aangesteekte lichte in hy kamer, wat toch duidelik meer lig versprei as een enkele lig Op die hoogte in die berge waarover ons al gepraat het, kan hy die ondersteuning echter nie die uitwerking heesus in die laar gelees streek nie, omdat soos wat al reeds uiteengezet is, die strale daar nog nie voldoende dichtheid bereik het nie. Dit gebeur omdat die lichtkring om die aarde een lensvormige ronde, deersichtige lichaam vorm. Dit is as ware een groot brandglas, waarby die invallende zonstrale nie dadelijk hulle volle sterkte achter die lens het nie, maar net verder weg, op een afstand wat gelyk is, aan die helfte van die deersnee van die periferie of die cirkelvormige buitenrand, waar hy die bolvormige oppervlakte van die brandglas geneem is. Maar die strale kom steeds achter die brandglas nader na mekaar toe en krij dis een steeds sterkere werking, totdat dit ten slotte alle hoog, hoogste kracht in die brandpunt bereik. Die brandpunt van die groot lichtlens sou net in die middelpunt van die aarde geval het, waar die sonstraal echter nooit deerdring nie. Niet word die lichtstraal, wat op die oppervlakte van hierdie groot aardlens val, steeds dichter en werksamer hoe meer hy die aarde en tegelijkertijd sy brandpunt nader. Objekte, soos byvoorbeeld die berge, lee al meer in die, midder, in die minder dichter deel van die lichtstrale as die dieper diepergelee dale en vooral die seegebied van die aarde. Die strale van die ver ververweiderde sterre kan nog geen merkbare dichtheid in die berge hee en dus ook geen invloed op die plantengroei uitoefene. Met ander woorde, hier die lichtstrale vorm op sulke hoogtes nog geen kan nie. Daarom kan die plantsoorte, wat hierdie spesifika nodig het, nie meer op sulke hoogtes gedei nie. Dit is dan ook die oorzaak, dat die lucht steeds syverder word op hierdie hoogte, wat uiter aard natuurlijk is. Want hoe minder mengsels homself in een vloeistof bevind, des te syverder moet die vloeistof wees. Soos wat die mense hart ook steeds syverder, gezonder en krachtiger word, hoe meer hy die veelsoortige mengsel van sy hartstochte, begeertes en behoeftes, uit hom self verban het. Angeseen op hierdie hoogte, of beter gesê in hierdie gebiede, die strale uit die kleiner sterre, net soos selfs die uit die son, echter as gevolg van hulle geringe dichtheid, nog nie so een effect kan hee as verder na benede nie, is so een hooggelee gebied in een sekere sin een oorgangspunt van die vroere sterke intredende werking. Oftewel, op hierdie hoogte begin die strale hulle self verdig, gedeeltelik dier hulle eie verdigting en gedeeltelik dier die refleksie, of die strale wat weer dier die aardoppervlakte teruggekaats word. Dier hierdie straling en terugstraling word dan die bepaalde ontwikkelings in die licht veroorzaak, wat soos 'n soort golf lyk. As die golwe vir die tijd deurgaan, word daar ook een spesifikum opgewek, en wel omdat die golwe al in een chemiese lichtproces is, om op julle geleerde manier te praat. Die specifieke, wat in homself natuurlijk veelsoortig en gemeng is, tree eers op as een mis in die hoge bergte. Word die chemiese proces dan nie verbreek nie, dan ontstaan uit die mistigheid in hierdie hoge area wel draal wolkmassas, wat hulle self langsamerhand steeds meer verdig, en selfs uiteindelik as reendrippels en in die winter as sneeuw op die aarde neerval. Dat hierdie neerslag uit die licht voortkom, word dier veelerlei verskynsels aan die oppervlakte bewys. Vooral in die tropiese gebied, val reen dikwels wat alles waarop dit maar neerkom met die fosforachtige lichtglans oordek. Selfs die oppervlakte van die seeglans dikwels so sterk dat het lyk asof het gloei. Ook voorwerpe wat dier die seewater nat word, glans soos skimmelhout uit die bos. Ook die sneeuw het die geheel eie lig en laat duidelik sien dat hy een product van die lig is. Gesien as 'n natuurlijke gebeurtenis, ontstaan die mis en die wolkformaties in hierdie tweede liggebied dan op hierdie manier. Daarby moet die mens die wederkerige werkende polare kracht van die Noord en die Zuidpool, wat vooral in hierdie area optree, nie buiten beskouwing laat nie. Want dier hulle word hierdie nieuwe so formaties met tellurise elektriciteit of aardelektriciteit versadig en krij dier hierdie versadiging slechts die verdichting, waardeer dit aan die aarde as voedsel voor haar plante en dierenwereld toegevoer kan word. Die so versadigde wolke wat op hierdie manier die aarde in hulle self opgeneem het, krijg gewoonlik een donker kleer, terwyl die onversadigde syverdeel veel witter en ook lichter lyk. Hierdie twee soorte wolke vorm een teenoorgestelde polariteit met mekaar, waarbij die versadigde donkere negatief en die onversadigde witte positief is. Dat die negatieve dan altyd aan die kortste end moet trek, spreek van self want wat zwaar is en steeds zwaarder word, moet omlaag val. Waarom dan ook mense, wat hulle harte met te veel aardse negatieve onbenillighede vol laai, dit daardier steeds zwaarder maak en daardeur ook onderdrinkbaarder en dichter ongeskik vir die lig. Hulle is dan nie meer in staat om in die reik van die lig op te stuig nie, maar maak hulle sal wel steeds meer geskik om neer te stort in die reik van die duisternis. Verskynsel wat baie voorkom op sulke hoogtes is dat mense wat hulle self die moeite getroos het om so'n hoogte te bestuig, gewoonlik op die hoogte wat hulle bereik is, baie opgewek en vrolik word en makklik alle sorge vergeet waarmee hulle benede in die dal te kampe gehad het. Tegelykertijd kry die meeste ook een groot etelis en doors en kan dikwels op so'n hoogte van spuise geniet, sonder dat het hulle swaar op die maag lee, terwyl hulle benede in die dal nie eens die spuise durf bekyk nie. Die oorzaak daarvan is slechts in die groot syberheid van die lichte soek, en toon een groot gelykenis met die toestand van die saligheid, wat ook van alles kan geniet sonder dat dit hulle ook maar enigszins skaad. Omdat vir die reine alles steeds meer gereinig word, en alles wat skadelik is, daar nie meer skadelik kan wees nie waar dit dier gebrek aan die daartoe benodigde specifika geen verder vormende voeding meer kan vind nie. Dit was dan ‘n voldoende uiteenzetting oor die tweede lichtstreek, wat omself meer as 19.000 meter boos siespiel verhef, en wat natuurlik, hoe hoor jy gaan, steeds syverder word. Hierna sal ons onself na die derde lichtstreek begewe en kyk wat daar gebeur en waartoe hier die lichtstreek dien.